Velkommen til Kongehuset bag kulissen, Danmarks eneste podcast, der hver uge dækker Kongehuset både kærligt og kritisk. Det var en historisk begivenhed, da prins Harry i den her uge indtog vidneskranken i London for at vidne i den sag han har anlagt mod den britiske mediegigant Mirror Group, som ejer flere af Storbritanniens største tabloidaviser. Prinsen havde dog til Syngland ikke helt styr på alle detaljer i retten. Så har han overhovedet en chance for at vinde den her sag, der har vagt stor opmærksomhed i hele verden. Det skal vi vende i dag sammen med dig, Jakob Sten Olsen. Velkommen til. Tak skal du have. Og senere i udsendelsen skal vi tale om et andet stort drama, nemlig Dronning Margrethes Liv, der inden længe bliver opsat som musical på det kongelige teaters flotte gamle scene. Og derfor har jeg også dig med i studiet i dag. Mads M. Nielsen, velkommen til. Tak skal du have. Tak skal du have. Ej, den, den, den bløde store stemme. Du er instruktør på musicalen, yeah. som vi skal vende senere i yeah. programmet. Men først lytter af det her program, vi jo, vil jo kende Jakob Sten Olsen, vældig godt efterhånden. De kender nok ikke dig lige så godt, men så, så kan du lige sætte et på, hvad er dit eget forhold til kongehuset? Jamen, det, det er lidt specielt, fordi at, øh, jeg havde fornøjelsen for mange år siden, jeg tror det var i 2007 eller i 2008, at arbejde med hendes majestæt på den film, der hedder De Vilde Svaner, øh, hvor hun jo har lavet dekopager og kostymer til og var i studiet hele tiden. Og vi var de to eneste rygere på sættet. <laughs> så finder så, man jo en Så gør man det. Så vi har, vi har haft mange fine samtaler de tre uger under PET's øh, overvågende øje. Så det var sådan lidt et paradoks, da denne her mulighed med at lave musicalen så opstod, fordi det faktisk er et menneske, jeg har mødt og talt med om alt muligt, blandt andet teater og livet og det, hun beskæftiger sig med. Så, så det er sådan, et er at få lov til at lave en forestilling om et menneske, der lever i dag, ikke alene en kvinde, der lever i dag, men er væsentlig, men faktisk en, som jeg har mødt. ja. Og det må jo også tænke også skabe faktisk en særlig udfordring. Det skal vi også snakke om senere. Mm. Øhm, men jeg kunne godt lige tænke mig bare lige, inden vi går videre og høre. det at du kender Majestæten, det du kender Dr. Margrethe og Michael har der for nogen betydning for, at det, det er dig der ind i instruktørstolen? Mm, ja, det har det måske. Det har det måske. Det har nok mest noget at gøre med, at uh, Sune Svanekær, Lasse Årge og Thomas Høg som har skrevet det, har jeg lavet tre forestillinger med før, og vi har sådan et samarbejde, som er lidt unikt en instruktør og nogle forfattere. Øh, så de ville meget gerne have, at det var mig. Og, og så gav Mikkel Rønner sig og, <laughs> og lod mig at få faklen, at det andet, det tror jeg er mere en bonus i forhold til det. Ja, ja, og det skal vi tale meget mere om. Ja. Nu skal vi lige først vende øh, prins Harrys retssag, som vi har optaktet til af flere omgange her i, i udsendelsen. Og nu kom han så selv i vidneskranken øh, i den her uge. Først øh, var der lidt undrende over, at det ikke allerede skete mandag. Øh, der var mange af os, der holde fri. Det var grundlovsdag, så det måske fint Det skulle han. Det skal også passes. Men det skete så tirsdag, og vi har jo selv her på BT skrevet flere artikler om, hvor historisk det egentlig var, det her med, at en prins skulle sidde og vidne i retten. Det er jo i sig selv lidt specielt. Øhm, men nu er, så, nu er vi så i gang med den her sag, som skal lige siges ikke er afsluttet endnu, selvfølgelig. Øhm, og, og Jacob Sten Olsen, hvad tager du med dig fra, fra retssagens her første dage, sådan lige umiddelbart? Jamen, retssagen lægger sig jo i forlængelse af den fortælling, som øh, prins Harry jo allerede øh, på alle mulige andre fronter er ved at fortælle. Øh, han har gjort det hos Oprah Winfrey, hvor han har grædt ud. Han har gjort det i en stor Netflix-serie. Han har gjort det i øh, sine erindringer, The Spare, øh, som jo er fortællingen om et brændt barn. Det er fortællingen om en mand, som synes, han har fået ødelagt sit liv, først sin barndom og altså nu sin voksentilværelse, af den engelske, øh, britiske tabloidpresse. Øh, de er simpelthen skyld i alt det onde, der at vederfaret ham. Hvad enten det er hans mors død, øh, eller det er hans egen øh, usikkerhed og paranoia, der er forbundet med at føle, at han... Øh, Øh, altid har pressen efter sig og ikke kan være sikker i sit eget liv, øh, til øh, strengt taget også hans exit fra det britiske kongehus øh, forbundet med den øh, racisme, som viderekorporteres af de tabloid medier, øh, og den konstante overvågning, som også hans øh, hustru Meghan Markle og deres øh, pars øh, fælles børn nu er udsat for. Derfor må de blandt andet forlade kongehuset, derfor måtte de forlade Storbritannien. Så alt det onde, der er sket i prins Harris' øh, tilværelse, øh, forsøger han nu i en eller anden øh, kan man nærmest kalde det lidt Don Quixote-agtig kamp at øh, og, og, øh, forvente på forskellige fronter, og den her retssag, øh, som er en af mange, øh, der er flere i vente, øh, som, som, hvor prins Harry er i gang med også at få lagt sag an mod øh, blandt andet Sun, som er Robert Murdochs øh, store og andre, øh, for simpelthen at bruge ulovlige metoder i forbindelse med øh, overvågning af hans liv. Det er jo det, der er påstanden. Øh, det er det, han ønsker at bringe frem. Øh, han siger, at det i en periode, og de, de her sager, der ligger sådan 20 år tilbage, nærmest da han var ung, Øh, han lægger øh, cirka 33, tror jeg, det er, 33 øh, artikler. artikler frem, hvor han siger, at de her artikler kan kun være blevet til, hvis man har ud, øh, brugt ulovlige metoder, altså øh, hovedsagelig telefonaflytning, men også for eksempel pr privatdetektiver, som måske har sat øh, sporer på biler eller på andre måder har, har øh, begået ulovligheder for at opnå øh, information, som efter Prins Harrys udsavn, de simpelthen ikke kunne have haft Øh, om hans liv små og ubetydelige detaljer, men også øh, private ting, der handler om hans øh, tidligere kærester og sådan noget. Øh, altså, de har ikke kun vide det her og skrive de artikler, uden at de har begået ulovligheder. Øh, men det er ikke gået så godt, kan man sige, i retssagen med at bevise det, fordi øh, prins Harry... Øh, som i, i takt med, at stagen, sagen øh, skred frem, og i takt med, at han har siddet der lidt længere, ja, han, det, det har jo været to dage i videnskranken, er blevet lidt mere sikker på sig selv, talt lidt højere, og, øh, med lidt mere gennemslagskraft, og, og, og talte øh, Ameri Groups advokat lidt mere imod. Øh, men hovedet øh, kan man sige, konklusionen i de britiske medier, det er, at øh, jamen, det kan godt være, at øh, hvis man synes det, at prins Harry har et, øh, kan have moralsk ret i det, og at man godt forstår hans øh, øh, kvide i forhold til, at det kan ikke være et behageligt liv, og at han i hvert fald er ramt af en paranoia. Øh, jamen, øh, det kan godt være, men han har ikke rigtig været i stand til at bevise noget. Nej. Øh, han har ikke været godt inde i detaljerne i forhold til de specifikke sager, og han har ikke på noget tidspunkt, og øh, det var ellers det, han skulle bruges til, at kunne øh, fremlægge noget håndfast øh, bevis på, at øh, de her for eksempel illegale telefonaflytninger har fundet sted. Ja, og, det, og nu du siger det her med netop beviser. Øh, vi har også dig med på en telefon, øh, Vibeke Borgberg. Ja, hi. hej. Hej, Vibika. Øh, du er advokat øh, blandt andet med speciale i, i medieret, og har også tidligere fulgt øh, blandt andet News of the World-skandalen og, og ser og hører skandalen herhjemme. Øh, og du har nemlig også over for os her på BT påpeget Lige præcis det her med den manglende bevisførelse, som Jacob også lige kommer ind på her. Øhm, kan du lige prøve mm -hmm. at sådan konkretisere, hvad er det, Prince Harry mangler og godtgøre indtil videre i hvert fald? Jamen, i virkeligheden kan jeg bare fortsætte øh, i forlængelse af, af der, hvor I slap. Øh, hvis Prince Harry og alle hans medfamsøgere skal finde den her sag, hvor de jo påstår, at der er blevet bragt artikler som er baseret på ulovlige researchmetoder, øh, så skal de jo bevise, at, ulovlige, at der er brugt ulovlig research. Og det er helt grundlæggende i den her sag, og selvom det forbehold skal vi jo tage, at det er ikke er dansk ret, den sag bliver afgjort efter, hvor det her er utvivlsomt, men engelsk ret, som kan man sige, har en lidt større fleksibilitet i sig, så må vi stadigvæk gå ud fra, at det er et grundlæggende krav til ham for, at han kan vinde den her sag. Og der er det altså ikke nok at komme med et argument eller en forklaring om, at det her ikke kan være foregået på andre måder. Fordi det ved vi alle sammen, at der er rigtig, rigtig mange forskellige måder at indhente øh, information på. Og det at, at han ligesom har den opfattelse, at de kun kan have gjort det her for eksempel ved ulovlig aflytning af telefonsvarer eller telefonsamtaler i det hele taget, eller ved brug ulovlig anvendelse af privatdetektiver, altså det vi kunne sige overvågningsmetoder, øh, eller, øh, eller, eller hacking ind i forskellige informationssystemer, hvor oplysninger kunne ligge. Det, det er simpelthen ikke nok. Han er nødt til konkret at påvise, at det har fundet sted. Og der er det sådan, som retssagen står nu, hvor den selvfølgelig ikke er færdig? De er jo i gang med det, vi kalder bevisførelsen. Og bevisførelsen er der, hvor man fremlægger sine beviser. I mange tilfælde er det jo gennem vidneforklaringer, som det er også her. Men jo også tekniske eller fysiske beviser. Det vil også ske her. Den fase, at de er i gang med, der har vi altså ikke set eksempler på endnu, at der er de her tekniske eller fysiske beviser. Det kunne være af, at man bliver forfulgt af en eller anden person over en længere periode, eller det kunne være optagelse altså lydoptagelser af nogen, der taler sammen, og hvor den ene fortæller den anden, at det her har fundet sted, og vi har gjort sådan og sådan. Der kan sådan set være ret mange forskellige måder, man kan føre det her bevis på. Men indtil videre er det bevis, de har ført, det er Harris egen forklaring, og den har netop ikke budt på håndfaste beviser, og han har også selv været en lille smule, i hvert fald i de referater, vi kan læse, nu har vi jo ikke og hørt hans forklaring, men i de referater, vi kan læse, der har han været sådan øh, måske lidt vag i nogle af, af, af de forklaringer, han er kommet med, og de beskyldninger, han er kommet med. Ja, det virker i hvert fald som om, at der er flere eksempler på, at han mener, at en information skal være hentet gennem aflytning, og så har, øh, har, øh, har modpartens advokat ligesom sagt, at vi har bare det, vi skrev, baseret på det her interview, som, øh, ja, i, som altså er i blevet... tilfælde, hvor det rent faktisk var offentlig tilgængelig vid. Og det gavner jo heller ikke kan man sige det, det er en, den samlede sag, at man sådan har kunne gennemhåle øh, og så tvivl om resten ved at øh, tage, tage, simpelthen kunne bevise i enkelte tilfælde i hvert fald, at øh, det rent faktisk var øh, kollektiv viden baseret øh, sin sine artikler på. Og jeg tænker lidt Vibet. Nu er du jo selv øh, advokat. Øh, Altså, med, med dine briller, øh, er han så ikke, en, nu er jeg lidt ledende, men er han ikke en lille smule øh, dårlig forberedt, prins Harry? Altså, burde hans advokat ikke have, have ham en, en lille smule bedre på nogle af de her artikler? Jeg tænker, det er 33 afgrænsede artikler, og det virker ikke til, at de sådan har gennemgået dem særlig grundigt. Øhm, jo, det kan man godt sige. Altså, man skal huske, at der er forskel på den rolle, Harry har, og den rolle, hans advokater har, og dem, der ligesom har gennemhullet Harrys forklaring, blandt andet ved at gennemgå de her øh, artikler, både sådan som forberedelse, altså finde ud af, hvor har vi oplysningerne fra, men selvfølgelig også i den måde, man har stillet spørgsmål til Harry på, der har de jo været utrolig velforberedte. Det er advokaterne. Harry er et vidne, øh, og vi nu... Nu, nu, nu kommer der jo flere afhøringer, og der kan det jo være, at hans advokater vil bruge samme metode, f.eks. over for journalister eller redaktører eller andre, hvor man kan sige, at det her det er jeres, jeres forklaring på det her. Den hænger jo heller ikke sammen. Så der er forskel på advokaternes rolle og på vidnernes rolle. Men jo, altså jeg tænker da også, at det havde været rart for Harry selv at være klædt rigtig godt på, og normalt ville man som advokat jo lige præcis få, berede sin klient på, at det er det her modpartens advokater advokater vil gøre. Mm. Øh, simpelthen tage artikel for artikel og sige, Nå, hvad er det, du mener, der er indhentet ulovligt her af noget af det, vi skriver, når det er det? Jamen okay, så kan jeg sige, at det står så i en anden artikel, som vi har taget den fra, som har trygt til at og, og, og det, det er klart, at, at, at, at der skal man være super godt forberedt øh, for at kunne håndtere den form for udspørgning, men også håndtere, at det jo kommer til at handle om faktum. Altså, hvad er op og ned her? Ja. Øh, men vi mangler stadigvæk at se, hvordan Harris advokater vil agere, hvordan de vil øh, interviewe og afhøre journalister, redaktører og andre, om de vil bruge den samme metode. Fordi så, så, så kan vi jo ende ud i, at der, når bevisførelsen er slut, i hvert fald i forhold til de 33 artikler, måske så den står 00 øh, eller 1 0, øh, men det ændrer ikke ved, at Harry skal, og Jørg, de andre sagsøger, de skal komme med nogle blive beviser. Man kan ikke blive dømt på det, vi kunne kalde sådan en slags udelukkelsesargument. Altså Nej. det her det kan ikke være fremkommet på andre måder. Ja, også Jeg fordi de haft en retssag her i Danmark, som, som også handlede om, hvorvidt en person havde lækket øh, oplysninger til et dansk medie, og hvor, hvor sagsøgerne netop gjorde gældende, jamen det kan ikke være kommet fra andre end dig. Og det var simpelthen ikke bevist nok. Nej, det er prins Harry gør. Øh, er jeg nødt til at komme... Ja, undskyld. Øh, nej, ja, det jeg bare vil sige var, at det prins Harry jo gør her, det er, at han tager et moralsk spørgsmål ind i en retssag, hvor det kunne efterhånden begyndelsen at se ud som om, at det måske ikke er der, det hører hjemme. Øh, øh, ja, men <laughs> men i, i, i, i det langløb. Øh, mener jeg godt måske, at øh, prins Harry kan have en mission i, eller øh, det kan gavne ham trods alt at gøre det her arbejde, som han jo ellers øh, har medgivet over for, altså det er, en, det er en hård omgang altså han sagde i går, at det var noget af en workout, han var igennem, mm. og i dag øh, var han også rimelig Øh, føler han sig også rimelig øh, gennembanket efter seancen. Det er jo klart, det er noget helt andet, end at sidde og blive udspurgt af Oprah Winfrey, hvor alt aftalt i forvejen. Det er rigtigt. Æh, men det er nogle men lidt det, andre typer spørgsmål. I det lange løb kan det godt være, at det alligevel, at han går hen, øh, øh, og, at, og, at det går hen og gavner ham. Man kan i hvert fald sige, at nu diskuterer hele Storbritannien jo igen presseetik. Mm. Øh, diskuterer om de regler, der er sat op for, hvordan pressen må operere i Storbritannien. Øh, om det er rimeligt, om, øh, om lovgivning simpelthen skal laves om. Altså den diskussion kan han godt, øh, kan han i hvert fald notere sig en, en, en lille sejr i forhold til, at det er det, man diskuterer. Også selvom tabloidmedierne selvfølgelig er gået hårdt efter ham og, mm. og peger ham ud, det kan man sige, det er jo også et langt stykke i dem han går efter, så det skulle være underliggende, men peger ham ud som nærmest en taber, som ikke kan føre sin sag osv. Så kan det jo godt være, at på den lidt længere bane, at... Øh, at øh, prins Harry lykkes med øh, den, øh, at få den her diskussion bragt øh, frem i lyset. Ja, måske om øh, 10-20 år, at man ser tilbage på et forløb, hvor der var faktisk ja, en, en prins, der, ja. der stod op for sig ja, selv. Ikke? Ja, og øh, ja. han tager muligvis den her sag, men øh, han er jo allerede i gang med at anlægge andre sager, mm. så han fortsætter. Han er ude på en mission. Det øh, det er et øh, menneskeligt drama, der udspiller sig, fordi det handler om en mand, som et eller andet sted vil hævne sit liv, øh, og, og vil hævne den øh, skæbne, som er overgået ham. Mm. Øh, og og det er jo, Derfor er det jo selvfølgelig øh, øh, kan man sige, endnu en historie, som pressen kan skrive om Prince Harry, ligesom vi sidder ja. og diskuterer ham her. Ja. Øh, at den lægger endnu en, en, en, en brik til den øh, ejendomlige skæbne, som han har i det britiske kongruks. Man må heller ikke glemme, at øh, han mister sin mor, fordi Nej. hun er forfulgt Nej. af paparazzi-fotografer. Det og de og de har plantet sig i ham. er også med ja, i ja. den her retssag. Og det har han jo netop også selv i talesat faktisk i retssalen. Altså det er ikke, ikke den konkrete episode, mm. hvor Diana ender med at dø, men, men han har ligesom i talesat. Altså han har også brugt hende eller nævnt hende og sagt, når men så blev der skrevet det her, og der blev skrevet det her, og hvordan det har påvirket ham. Mm. Øhm, så, det så det er han jo også... Men det er meget på det følelsesmæssige ja. plan. Hans argumenter er på et følelsesplan. Der var en udmærket kommentar i The Guardian, som jo ellers er nok måske det, medier i Storbritannien, som er mest pro uh, Harry og Meghan, uh, men hvor skribenten meget fint formulerer det sådan, at uh, jamen der, uh, vi ser skudhullerne, altså den lederede prins Harry og hans følelsesmæssige panser, der er, er gennemhullet, uh, men vi mangler det smoking gun. Ja, og jeg skal jo også lige skynde mig at sige, som du også, vi påpeger, øh, sagen er jo netop ikke slut nu. og faktisk i dag, mens vi sidder her, er der nye afhøringer i gang af netop øh, journalister, Øh, og, og Piers Morgan øh, er jo for eksempel blevet nævnt flere gange, øh, så, så man kan sige, som du nævner, øh, Vibeke, vi ved jo ikke, øh, hvad der kommer frem på den anden side endnu, som meget kan jo nå at ske, og, Nej, og, og sagen er jo og retsager, ikke afsluttet endnu. Og er, præcis, og retssager har en tendens til at være super uforudsigelige, specielt retssager, der kører over en lidt længere periode som den her, det bølger frem og tilbage, og den ene dag står den ene lejr godt, og den anden dag står den anden lejr godt. Og der kan stadig nå at komme rigtig meget information frem i den her sag, som retten også vil inddrage i deres vurdering af den påstand, som Harry har nødlagt. Ja. Og så okay. vil jeg sige, at når det drejer sig om de her sådan lidt større sager, altså sager, som ligesom har offentlighedens bevågenhed og opmærksomhed, som øh, og handler om, om, om, om grænserne for, for tabloidaviserne og det hele taget medierne i England, som jo som, som jo traditionelt har været øh, meget langt fremme, øh, så handler det super meget om folkestemning også. Altså News of the World, som du selv nævnte før, som, som, som, som jo lukkede der tilbage. Jeg husker det, er, som om det var 2011, måske var det 12. Altså... Der skete jo det for den i øvrigt, jeg tror, flere, altså 100 år gamle øh, avis og meget værste avis. Jeg tror, det var den mest læste søndagsavis øh, i England. Øh, der skete jo det for den, at, for, for den, for det medie, at den sag, som, som de blev fældet på, den, den var det simpelthen så stor brede i den engelske befolkning, at folkesændingen vendte sig mod i, i en avis, som de i øvrigt elskede. Ja. Det var i 2011, Vibeke, øhm, du har ret, at den lukket. Ja, 11, ja. Ja, okay. <laughs> jeg. okay. Jeg tjekkede lige. Der, det, det, så så, så damme er jeg ikke noget, jeg har mistet, at du kom. <laughs> Nej, men, ø, og jeg tænker også lidt, at Harry, han, han er sådan, der er det lidt en balancegang for ham, fordi der, der er ikke nogen tvivl om, at hele ø, historien om Diana, den, den kan stadigvæk få folkestemningen med sig, og den kan virkelig altså den kan virkelig give høje bølger i England. Men Harry selv, det, det, det, det, er mere, øh, det, det er lidt mere usikkert, om han med de senere års begivenheder, øh, om han kan med sin, kan man sige, historie. Så jeg tror også, det handler rigtig meget om at få aktiveret for ham øh, noget, noget af den her folkestemning, som, som hænger, som, som, som er knyttet til Diana, og så kan, det synes, så kan han sådan set godt, komme godt ud af det her, selvom han ender med ikke at vinde sagen. Ja. Fordi en, der taber en sag som den her, kan også eftersøgende fremføre det argument. Prøv at høre, det er simpelthen for svært at vinde de her sager. Ja. Jeg er simpelthen op imod noget. Jeg kan, jeg kan aldrig kunne føre de her beviser. Jeg ved, det er sket. Alle ved, det er sket. Alle ved, at der bliver brugt øh, virkelig øh, grænseoverskridende metoder. Vi kan bare ikke bevise det. Vi kan ikke vinde de her sager. Og så kan han ende med faktisk at komme... Altså, okay ud af det, selvom han ikke vinder. Ja. Han har jo allerede øh, fået øjenbrydende no. til at ryge lidt i vejret i, øh, i forhold til, at han jo blandt andet har været ude og kritisere den britiske regering, altså den nuværende siddende konservative regering i forhold til øh, at holde hånd over pressen. Altså at de simpelthen er et fedt med pressen og mm -hmm. får fedtet ind i pressen til at rent faktisk ville gøre noget ved det her, hvilket øh, har fået omvendt også sådan en lidt mere seriøse kommentator til nu at kritisere prins Harry, fordi man mente, at det her var han altså øh, talte han altså uden for manuskriptet mm. i forhold til, hvad han kongen i Moe sige noget om. Ikke? Ja. Øh, men øh, mm -hmm. øh, men det, det bliver spændende at se. Øh, han tager muligvis kampen, men det kan være, at han i det lange løb vinder slaget. Øh, omvendt kan man sige, at det er også er en farlig kurs, fordi der er mange, der Øh, synes, at han endnu engang gang forbryder sig mod øh, de, de berømte ord, never complain, never explain, altså man som kongelig ikke skal klage over noget, fordi man er hævet over den slags, øh, fordi den her retssag er endnu en lang øh, øh, seance, hvor øh, prins Harry øh, klynker. Ja, men i hvert fald, øh, det sidste ord er videre ikke sagt i den her sag endnu. Øh, vi kommer helt sikkert til at følge den, øh, også her i podcasten. Forløb i hvert fald, øh, tak til dig, Vibeke, fordi du var med på en telefon, og Så. også tak til... Tak. tak, det var en fornøjelse. Ha det godt, og også tak til dig, Jacob Sten Olsen, fordi at du kom og gav dit besøg med i, i den her sag. Og nu skal vi videre lidt til noget helt ganske andet, og så alligevel ikke. Det er jo meget sjovt, som ligesom en lille bro, Mads, at lige høre dig. Altså, nu, når du, følger du med i sådan en sag som det her? Og hvad, hvad, hvad tænker du om det? Ja, altså ganske begrænset. Ja. Øh, og nu, ja, jeg er jo i gang med at lave teater, så er man lidt i et parallelt univers. Ja. De, de lyse timer, guds, selvom der er mange af dem, der er jeg indenfor for et prøvelokale og prøver at få en forskning til at hænge sammen. Men det er jo meget sjovt, at vi på vores produktion har nogle englænder blandt andet vores dygtige kostymdesigner Lucy, som jo har bidt mærke i, hvor stor forskel der er på den danske presses måde at behandle vores kongehus på, og den engelske ja, englænderne er også trætte af prins Harry og synes, det er for meget, nu må det være nok, eller bare Harry, som han jo hedder nu, men, men de er ved Gud også trætte af pressen og den måde, som folk bliver behandlet på derover. Ja. Så jeg tror også, der er et, et, et, et større moralsk opgør, som det her handler om, ja. der i virkeligheden er mere almen, hvordan er det, vi behandler de folk, som så er i, i pressens søgelings, og, ja. ja, og, hvad, og hvad må pressen, og hvad skal vi finde os i som befolkning ja. og som land? Ja. Og der er jeg selvfølgelig farvet, men, men man kan ja, sige, er at, jeg er selvfølgelig farvet, at jeg selv er redaktør på BT. Men, men uanset, hvad man måtte mene om den danske presse og også medier som BT Ekstrablad, så kan man sige, at vi jo i den måde, vi arbejder på, milevidt fra, hvordan man i hvert fald arbejder i, i Storbritannien, også når det kommer til kongelige og hvor tæt man går på. Det kan nærmest ikke sammenlignes. Altså, øh, ja præssen i Danmark kører også være irriterende. <laughs> det spørgsmål. kan vi nok, ja. Og stille spørgsmål, så man tænker, ja, i alverden rager det jer. Men, øh, men det er ikke noget i forhold til, hvordan englænderne øh, behandler deres kendte, Nej. deres musikere, Nej. deres kunstnere, deres kongelige. Altså, det, Der er er nogle andre ja. det er voldsomt. Det er voldsomt. Jamen, øh, og, øh, og nu skal vi så snakke lidt om, Margrethe The Musical, som mm. øh, har premiere her 23. juni på øh, Det Kongelige Teater, og som du instruerer. Yeah. Øhm, og nu var vi lidt inde på det i starten af udsendelsen, det her med, hvordan det ligesom kom i, i spil, og at du skulle være instruktør på det osv. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig som det første at høre. Nu hedder det her jo Kongehuset bag kulissen, så vi kan jo godt lige at komme for, for, for. Lidt, lidt ind bagved. Altså har, har Kongehuset på nogen måde været inde over den her forestilling, eller... Øh, givet input, eller har du været i kontakt med nogen fra Kongehuset, har eller har der været nogen som helst, øh, noget som helst samarbejde med Kongehuset? Nej, altså i, eller jo, jeg skal lige sige en ting. Vi er så glade for, at vi endelig laver en musical i Danmark, der hedder Musical, og ikke The Musical. Nå, undskyld, <laughs> ja, det, det er ekspor. min fejl. <laughs> det er ikke spor, men alt er jo The Musical. Det er det nemlig. Der var også på et tidspunkt The Bodyguard, The Musical. Nej, uh, the, the. det her det er en musical, det er en dansk forestilling, det er jo så selv unik. Nej, men den hedder bare Musical Margrethe, men det er også ud. Nej, hun har væ ikke været en hoffet orienteret, som vi siger. Og så har der været en, en, en, en rigtig fin kommunikation imellem os, som har handlet om, at da vi skulle offentliggøre, at musicalen skulle laves, det var op omkring fejringen af hendes jubilæum, som jo var blevet udskudt en gang, ja. og hvor de så havde en venlig anmodning om, at vi ikke annoncerede det, inden hun holdt sit pressemøde, for at hun netop ikke skulle sidde til et pressemøde og svare på spørgsmål om en hun ikke har noget med at gøre. Så vi ventede pænt til, efter hun havde holdt det med. Til gengæld, da der så kom de her corona-aflysninger ind i det, så var hoffet også meget behjælpelige med at fortælle os, hvilke ting der blev til noget i det arrangement, og hvad der ikke blev til noget, faktisk før pressen fik det at vide, sådan så vi kunne flytte vores annonceringer og, og så videre. Så der er en gensidig respekt og et gensidigt øh, samarbejde om ikke at gøre tingene for besværlige for hinanden. Men som det udmærkede udtryk, vi har i kunsten, der hedder armslængdeprincippet. Mm -hmm. Det ville være problematisk, hvis hun var blandet ind i det. Vi forsøgte og forhørte os også, om vi måtte bruge nogle af hendes kulisser og sådan noget, og det takkede hun pænt nej til. Og jo længere vi er kommet hen i processen, jo glæder jeg er for, at det her er et selvstændigt fiktivt udtryk, ja. som er på baggrund af, hvad vi har kunnet læse os til og hvad vi ved og så videre. Og så har vi selvfølgelig nogle kilder, som vi spørger ind til om nogle detaljer, men, men øh, vi holder det øh, inden for At det er, det er et selvstændigt værk Som hun ikke skal sige god for Eller skal stå på mål for Ja og jeg bemærker i, i pressemeddelelsen, mm. der er sendt ud på, på forestillingen, at man kalder det en overdådig hyldst mm. øh, om, om at tilvive dronning Margrethe på en ja. eller anden måde. Øh, hvad ligger der i overdådig hyldst Fordi ja. nu her i programmet, der ynder vi jo at sige, at vi dækker kongehuset kærligt og kritisk. Ja. Det her lyder som om det er sådan 120 procent, kærligt. Ja, nu sidder jeg så og skal, pr skal ved presse med <laughs> medarbejderen på vores forestilling, har, har valgt at bruge ordet overdødig. Jeg tror, jeg tror, jeg vil vente om på den her måde at sige, der er mange, der har spurgt mig, hvorfor i alverden lave en forestilling om Dronning Margrethe og så en musical. Og så har jeg så vendt om og så sagt, kan du nævne mig en forestilling, dansk forestilling, der er skrevet om en nulevende, væsentlig kvinde? Bare en. Bare nævn mig en. Nej. Det kan du ikke, for den er ikke skrevet. Der er skrevet en masse om nogen, der er døde. Ja, det er rigtigt. Men her har vi så et, med et menneske at gøre, majestæten, som uanset om man er for eller imod kongehuset, så er der den fællesnævner, at der er ikke nogen, der synes, at hun gør det dårligt. Så kan der være nogle småsager og sådan noget. Men i helheden, der, har, der står vi bag hende. Hun har folkets opbakning. Hun har ja. folkets opbakning. Hun er på en eller anden måde vores mor, eller hvad kan man sige. Og så kan det være, at man ikke synes om konstruktionen og af alle de radikale, der er republikaner De kommer alligevel til nytårstaflet og har taget, taget pænt tøj på, når de er blevet inviteret. Så det vil de gerne være med. Så kan de bruge resten af, dagen af året på at og, og prøve at lugte. Men, men, men der er sådan en fælles øh, hvad skal man sige, kærlighed til hende, på godt og ondt. Øh, og det at lave en forestilling om et menneske, som hvis vi nu tog selve erhvervet, dronningen væk, og så sagde et menneske, som har tjent sit land, så hendes land er taknemmeligt. Det synes jeg er en ret interessant mission at lave en forestilling om. Ja, og det er jo også noget, alle danskere altså, har en holdning til, kan forholde ja. sig til, at alle danskere kender dronning Margrethe. Ja. Øh, altså, man, man, man rammer bredt, og man, man rammer bredt ind i en, en forståelse hos alle. Ikke? Man skal ikke bruge så meget tid på at, mm. at forklare øh, altså, i hendes livshistorie. Man kan lave nogle nedslag, forestiller jeg mig, ja. hvor man har lyst. Det gør vi også. Ja, og kan du, kan du fortælle lidt om det? Altså, jeg ved godt, at nu skal vi ikke måske afsløre hele handlingen i forestillingen <laughs> selvfølgelig, men jeg ja. bemærker i, i, også i det pressemateriale, der er sendt, at at det, det virker til, at forestillingen strækker sig fra, at Margrethe er, er pige, altså mm -hmm. fra hun er barn, mm -hmm. og sådan til omkring prins Henriks død. Mm -hmm. er, det, er, det, er det sådan den ramme, ja, vi, vi befinder har, vi, os i? Vi har en lille bitte spændvidde fra omkring 1940 til 2018. Ja, lille bitte. <laughs> lille bitte. lille bitte. Men det er så... Gjort med et greb, som jeg ikke skal afsløre her Fordi det skal man have lov til at opleve ja. Udfoldelser men, men, men jeg synes selv, det er, er ret øh, fedt ja. Jeg er ret glad for det men, men, men det der er ved det, kan man sige det er, at, at, øh, det er selvfølgelig Med nogle nedslag i forskellige Tider og perioder i hendes liv Men det er en, med, med udgangspunkt i, i 2018 Og så rejser vi ligesom lidt rundt i tiden Okay øhm, og, og og fortæller både nogle ting, som folk ikke ved, øh, og også ligesom sætter nogle ting på spidsen. Men jeg kan jo sige, at det som der er øh, sådan det første grunddrama, der ligger, det kan jeg godt afsløre, fordi det er også en del af den der, der er jo, det er jo sjældent, at man som teatermenneske laver noget, som virkelig interesserer folk. Det er jo virkelig, det er jo virkelig <laughs> normalt så er teater sådan en lille lukket klub, og går var ja, i fornem. Lidt, jeg, lidt en niche måske, ja. for nogle danskere i hvert fald. Ja, ja. ja, og der er det jo simpelthen en gave at få lov til at lave noget, som alle har en mening om og som, altså, som vi højst sandsynligt også får en masse skælde ud for, og sådan, men, men det er altså sjovt at prøve. Så jeg har jo også kunnet forklare folk, hvorfor vi gør det her. Og der har jeg altid sagt til dem, eller der siger jeg, forestil dig, at du er en lille pige på 12 år, som godt kan lide at male, og du godt lide at læse, og du kan godt lide at, at, at, at være arkeolog og studere historie. Og det er det, du vil. Du lever så et helt andet liv end alle mulige andre i et parallelt univers. Og pludselig en dag får du at vide, at din far at alt det, du gerne vil, det skal du ikke. Du skal gøre det samme, som jeg skal. Og så spørger du så din far, hvornår skal jeg det? Og så siger din far, det skal du den dag, jeg dør. Der har vi grunddramaet i virkeligheden. Ja. Og det der med, at vi alle sammen får et liv med nogle udfordringer, og vi alle sammen har fælles det, at vi skal sige farvel til vores forældre, men vi har også alle sammen det, at det, vi drømte om, da vi var børn, bliver måske ikke det, vi kommer til at beskæftige os med. Uh, og der ligger sådan en helt sådan grundting, som i virkeligheden berører alle mennesker, hvis vi tog, du ved, dronning og konge ud af det, mm -hmm. og kaldte dem skomarer eller skrædder. Ja. Og sådan så, så, så det er sådan, ligesom det, det handler om, og det at gøre sit arbejde. Ja. Gør det så godt, man kan. Ja. Og øh, i den her forestilling, jeg synes jo, det er lidt interessant det her mm. med, man har med Kongehuset at gøre, uh -huh. nu siger du selv, øh, altså netop et nulevende medlem af uh -huh. Kongehuset. Æ, tidligere i den her podcast har vi øh, brugt en stor mængde tid på at tale om tv-serien The Crown, uh -huh. øh, hvor man jo har haft meget af den her debat om, hvordan behandler man nulevende mennesker, og det her med at portrættere samtaler, uh -huh. øh, som har været mellem to mennesker i et lukket rum, og ingen har jo vidst, hvad der er blevet sagt, men man fiktionaliserer over den samtale. Øh, hvordan griber I det an i forestillingen? Altså, øh, har I, øh, har I kun forholdt jer til, hvad I har kunnet læse, læse jer til, og hvad I ved sker, eller har I også opfundet samtaler og, og fiktionaliseret ud fra det, vi ved om dronningens liv? Vi er helt klart fiktionaliseret. Ja. Og jeg, jeg, jeg, jeg kunne ikke lade være med at smile lidt, da jeg så øh, dronning Margrethe blive spurgt om, hvad hun synes om The Crown. Og så sagde hun, Jamen, jeg skal ikke se den serie, for jeg ja, skal ikke sidde og blive præcis. irriteret over, at nogen siger noget, som jeg ved, de ikke har sagt. Og der kan man sige, hvis hun kommer ind og siger, vores forestilling, så vil der også være tilfælde, hvor hun tænker, det har jeg aldrig sagt, ja. <laughs> eller det har han aldrig sagt. Men sådan må det være, Æh, fordi vi vil ikke lave dyneløfteri, og vi kan heller ikke øh, øh, dobbelttjekke alt. Og, og det der ligesom også har været, hvis man siger, idéen det er at prøve at, at lave historien om. Så vi laver ikke alle de billeder, og vi laver ikke forklaringen på alle de ting, som man allerede ved i billedbladet, der ser og hører. Altså der er ikke nogen grund til, at vi prøver at overgå øh, et, et, et, et eller andet bryllupsbillede, eller en, en, en, en, en galasal fyldt med, fordi det har folk set. Det er mere den der samtale i dagligdagen, og sådan de helt menneskelige ting. Og der er det klart, at der har vi jo digtet. Øh, eller ikke digtet, men forestillet os, hvordan det kunne være. Jeg synes, vi har, vi har gjort det med respekt, og vi har ligesom sådan en grundregel, der hedder, at vi vil ikke lave en forestilling, som skulle blive nervøs over, at nogen i den kongelige familie eller hoffet lige pludselig sidder ud i salen. Det skal vi have det helt fint med, men det skal heller ikke være sådan, at, vi, at, at det bare er en lang gang rygklapperi. Det er det ikke, Nej. fordi der er jo ikke nogen mennesker, der er perfekte, alle begår fejl. Selv, hendes majestæt. <laughs> Og når du siger det der med ikke en lang øh, omgang rygklapperi, fordi mm. når, man, når man læser for eksempel overdød i hylst forestilling, ja. så kan man jo godt tænke, at det her det er en forestilling, der skal sætte spot på alt det fantastiske, Drønge Margrethe har gjort. Øh, uden at selvfølgelig, vi skal afsløre handlingen for meget, mm. kan du komme ind på, hvad, hvad der for eksempel er med i forestillingen, som ikke er rygklapperi? Altså, er der, er der nogen i gås så en gennem øh, dronningens tid, som I hiver frem, eller, eller hvordan... Hvordan er, man, hvordan er man kritisk i forestillingen? Jeg tror, der er lidt om... Altså man kan sige, der er noget om den, det, det øh, problematiske forhold, der var imellem hende og hendes mand i forhold til, at han var nummer to og så følte ja. sig som nummer tre. Og at hun måske, som hun også selv har sagt sidenhen, jeg undervurderede udfordringen for dig. Og den var jo også et meget interessant billede på... Og det belyser vi også i forestillingen på, på, på danskernes behandling af udlændinge, og hvordan det ligesom forandrede sig gennem tiden. Øh, øh, og til, øh, som vi jo så så, da så Ari døde, så var kærligheden fra det danske folk oversvømmende. Så var der ikke grænser for, hvor vidunderlig han var. Den var ikke så oversvømmende to måneder før. Der var der grænser for, hvor vidunderlig han var. Så det går vi ligesom ind og, og, og arbejder med. Ja. Men også den der, at øh, hun... Øh, Måske tog nogle valg i forhold til det at være mor, i forhold til det at være regent. Og der har hun nok taget nogle valg, og som vi alle sammen ved, og også der er forældre. Vi bliver. Vi kommer ikke til at være perfekte som forældre. Vi kommer alle sammen til at begå fejl. Det har hun også gjort. Og det kommer vi også til at snakke om. Ja. Så altså, det har hun jo også drødningen har jo selv i talesat. Mm. Det her med hendes egen rolle som mor krumprænsen, har også mm. i talesat det i sin egen bog under bjælken, mm. hvor han også har i tale det her med, hvordan de faktisk levede et ret isoleret liv for deres forældre. Mm. Øh, noget, han ikke selv havde lyst til at, at give videre til sine børn. Øh, så det er sådan noget, jeg også kommer ind på. Ja. Altså faktisk, at dronningen på nogle punkter måske har været en, hårdt sagt, dårlig mor. Ja, eller, eller måske bare ikke har været der. Ja. Det tror jeg er mere det. Hun har, hun har været, som de fleste fædre har været i familier i, i, i det årti der. Ja. Men, men der har hun så bare været faren, der har været ude og skaffe fødderne, og så har far været derhjemme ved ved morgen. Og det har givet et lidt uligevægtigt øh, forhold, tror jeg. Ja. Men det er en af de ting, som vi belyser. Øh, og så også det, øh, hvad skal man sige, at, at finde rundt i, at man som regent jo ingen magt har i Danmark. Man er en figur. og hvordan administrerer man så det, når magten lige pludselig begrænser en? Hvad gør man så? Ja. Og nu, øh, nu siger du, at forestillingen varer ja, til cirka 2018, at det er cirka der, vi stopper. Jeg kan jo ikke øh, selvfølgelig øh, lade være med at spørge ind til, hvad med alt det, der er sket? Altså de senere år. Altså nu har vi haft, øh, nu har vi haft en del i en kriser, altså både coronakrisen, mm. øh, hvor dronningen jo øh, i mange søjende spillede en rigtig stor samlende rolle. Ja. Øh, vi har haft øh, nu har vi krig i Europa. Øh, vi har også haft kriser i kongehuset, øh, som har gjort, at dronningens popularitet for første gang i mange år faktisk er faldet. Mm. Øh, der er sket en del de senere år. Hvad er overvejelserne om ikke at have, have det spændt med? Det er meget sjovt, at du siger det, fordi i det vi har jo udviklet manuskriptet over to år. Og i, det i den allerførste udgave, der var faktisk den coronatale, hun holdt i fjernsynet, som jo var en, en, en, en enestående begivenhed, at hun gik på live på statsministerens opfordring. Og, og, og det var også rigtig interessant, men vi kom til den konklusion, eller jeg pressede den konklusion ned <lød> over de andre, at nu har vi snakket nok om det der corona. Nu gider vi ikke mere. Jeg skal ikke starte en forestilling med, at vi igen skal i gang med mundbind og håndsprit og sådan noget. Lad os nu komme videre. Og det var også en beslutning, vi tog for et år siden, og jeg tror, når vi nu er her, hvor vi er i 23, at det er rigtig rart, at vi ikke skal bruge den sommer på at snakke om det igen. Og så har vi haft alle mulige forskellige input. Og det sjove er jo, at vi var faktisk også lige ved at bruge hendes tale i år, fordi vi vidste, at hun ville kommentere ind på krigen i Ukraine. Det var logisk, at hun ville gøre det. Men hvad vi ikke havde regnet med, og det er jo sådan et, et, et, et lynnedslag fra himlen, det er, at hun der kommenterer om den medmenneskelighed, som danskerne bruger, eller har vist i forhold til krigen i Ukraine, at det tænder et lys i mørket. Hun kunne ikke vide, at vores første sang i forestillingen hedder et lille lys i mørket. <laughs> Så der, der skulle vi virkelig styre os for ikke at, at tage det citat med ind, for ligesom at tydeliggøre prøv, prøv at se, hvor meget connection der er ja. her. Men, men, men vi, har, vi har valgt at fortælle en historie, som har en start en slutning og en midte, som handler om nogle ting, som ikke er en aktualitetsting. Fordi det tager revyrene sig af. I Tivoli-revyen er der en øh, snak med Jorkim og, og, og dronning Margrethe osv. Det, det er ikke det ærne, vi er ude i. Vi er mere ude i at fortælle om mennesket. Ja. Men, men vi har selvfølgelig også været meget tæt på at, at bringe princes, øh, øh, snakken ind i det. Og jeg vil sige, det bliver også antydet. Okay. Der bliver lige det bliver lige strejfet så folk siger, at I ved godt, det har været der. Ja, det ved vi da godt. Ja. Altså. Og der vil også, eller nu, det ved jeg ikke nu spørger jeg ledende, mm. men der er måske også nu siger du, at I har været opmærksom på, at det skulle heller ikke være en forestilling, hvor folk skulle komme ind og bare tænke, at det var rygklapperi. Altså mm. så man også ligesom fortæller til publikum, vi er opmærksom på, at de her ting sker, det er ikke fordi vi er ikke i god så en tøj talesætte, men vi laver en anden øh, fortælling her. Imens vi har arbejdet på det, er det jo stået klart, at det jo ikke kun er en historie om dronning Margrethe. Mm. Det er jo en historie om Danmark. Ja. Det er jo Danmarks historie, øh, og det kan vi jo selvfølgelig ikke fortælle alt der, men der er nogle nedslag i det, og det kan man sige, alt det med prinserne og, og så videre det er der så mange andre, der tager sig af. Og jeg tror også, at vi om 14-15 dage allerede nu, at det er jo værd at være lidt uaktuelt. Nu snakker vi om noget andet, så det vil være sådan lidt, du ved, uh, der er ikke noget værre i teater eller i revy, hvis du bringer en sag op og gør grin med den, eller siger noget om den, hvor den i virkeligheden er lukket. Mm. Og det var min fornemmelse, at den ville være lukket omkring nytårstalen lidt efter. Den er jo lukket nu, mere eller mindre. Hun har indrømmet, hun har begået en fejl. De har tilgivet hende, vi er kommet videre. Og man skal jo huske på, at det kunne vi jo også godt gå ud i det, Erne. Vi har jo snakket meget om det. Og hun har jo gjort det for, at Frederik slap for at skulle gøre det mod sin bror. Ja. Og vi, det skal jo sige, vi ved jo ikke, om de har tilgivet hende. Vi ved ikke, hvad der foregår Ej, nej, på de, de, de indre murer. Men, men jeg forstår, hvad du mener. I er ligesom ja. den anden historie, vi fortæller. Ja, ja. altså vi, vi, det, det, det, tager, det tager sommerrevyerne sig af, og det er dejligt. Ja. Det er dem, som der laver den spidende satiriske ting. Vi, vi er ude i et andet ærne. Ja. Vi er ude i at fortælle om et menneske, og hendes liv, ja. og, og hendes gerning, og, og de udfordringer, hun har mødt som kvinde i en meget højtstående position. Jeg synes, det er ret vigtigt at påtegne påpege det her som kvinde ja. i en meget højtstående position i Danmark i en tid, hvor det ikke var så almindeligt. Ja, det er faktisk interessant det, du siger med forestilling om en nulevende kvinde. Mm -hmm. Og vi sidder her, nu går jeg også selv en del ja. i teateret, og vi sidder ja. her, og der er ikke andre, Nej. vi kan komme i tanke om. Nej. Det er jo faktisk lidt øh, påfaldende. Jamen, der, er er nogen, der, der er jo nogen, der skal være de første. Det, jeg er, ja, det, <laughs> det er jeg da glad. Det forstår godt. Det var mig, der fik fornøjelsen. Ja. Ja. Jamen, øh, Mads, her til sidst skal I lige høre, øh, er kongefamilien inviteret til premieren? naturligvis er det det. Ja. Men jeg ville blive meget overrasket, hvis hun kom. Hvorfor uh, det? Ja, fordi... Uh, jeg kan give et meget godt eksempel. Uh, vi lavede engang gang for mange år siden på Odense Teater en uh, musicaludgave midt om natten, og hvor Kim Larsen også blev inviteret, og som han meget rigtig sagde, nej, det skal jeg ikke noget af, fordi alle folk vil have sidde og kigge på mig. Og, så jeg ville jo elske, hvis hun var der. Jeg ville elske det, fordi vi har også lavet det med tanke på hende og i respekt for hende. Men... Omvendt, så vil der også ske det at Hver gang vi siger noget ned på scenen, så vil alle folk lige kigge op i lotion og se, hvordan reagerede hun på det? Yeah. Hvordan reagerede hun på det? Og det er jo ikke det, vi er ude i. Vi er ude i at lave en illusion og lade folk forsvinde op på scenen. Altså slukke mobiltelefonerne og være væk fra deres devices, så vil det være ærgerligt, hvis der er opstået en ny distraktion. Men jeg håber da så sandelig at hun kommer og ser det. Jeg tror, det er sådan, at hun får lov til at se lidt klipper af forestillingen, så hun også ligesom ved, om det er passende, at hun er der. Ja. Yeah. Og det skal hun selv afgøre jeg hun lister sig ind en, en, en tilfældig torsdag aften eller et eller andet sikkert ja. sikkert hvor, hvor ingen ved det andet end vi ved det om eftermiddagen fordi der pludselig er PT og bumpe hun over det ja. hele så vi godt, nå nu nu, nu nu er det nu nu er det nu nu, nu, er, det nu. nu er mor hjemme som ja. det hedder på kognitater når hun er på gamle scene. Ja. Hun har også sin sin faste plads kan man sige. Det man siger, den ja. den står klar. Den bliver ikke solgt til andet anden Nej, side. det gør den vi går ikke. Nej. Jamen Mads, jeg vil sige tak fordi du kommer med her i podcasten. Tak skal du have. Held og lykke med forestillingen Jeg glæder mig til at se den. Og, øh, Tak fordi du kom her og fortalt øh, lidt om den. Og til jer derude, der lyttede med, tak fordi I lyttede med. Jeg har lige en servicemeddelelse, det er, at hvis der nu, nu skulle være nogen, der skal til Bornholm i næste uge, så kan jeg sige, at vi sender en liveudgave af Kongehus og Bagkulissen, og det gør vi lørdag klokken 15.30 ved Berlinske Medias Hus i Allinge, så I er I meget velkommen der. Men vi lyttes også ved allerede på torsdag her i, øh, her i programmet. Tak fordi I lyttede med, og vi høres ved i næste uge.